та лавка, на якій ми не раз сиділи тихими київськими вечорами, милуючись красою Дніпра. Обривається лагідний далекий голос, і знову над київськими горами тиша. Дивовижні речі трапляються в житті людському. Ніхто не знає, де і коли обірветься його дорога. Але поговоримо про живого Юрія Новикова. Над Києвом ужирвалися ворожі фашистські бомби, коли він закінчив танкове училище, як солдат обороняв Київ від фашистської навали. Тоді ж у бою був перший поранений. Після одужання знову б'ється з ворогами, захищаючи Москву. В грудні 1941 року юний солдат вдруге пролив кров за вітчизну, і життя його мало не обірвалось в холодних снігах Підмосков'я. У 1942 році мати Юрка Анастасія Тимофіївна відшукала сина в госпіталі в Куйбишеві над Волгою. Це було сумне, але й радісне побачення після довгої розлуки. Синочку мій дорогий, схлипувала згорьована мати. Здається, я тебе цілу вічність не бачила. Минув рік, як ми розсталися в Києві, важкий рік. З болим у серці ми, солдати, Залишали дороге місто. Але ми дали клятву, мамочка, Щоб повернемося до Києва з перемогою, Обов'язково повернемось. Якби що, журилася мати. «А що чувати від батька?» Запитав Юра. «Давненько від нього немає листів. Та на фронті воює. А може так, як оце йти ти, госпіталі лежить та не признається. У нього такий характер». Терплячий, що син, що батько однакові, усміхнулася крізь сльози мати. Боюсь я вас втратити, Юрку. Не горюй, мамочко, вистимо, прийде час, ти ще онуків коли хатимеш. Ой, сину, далеко ще до кінця війни, скільки людей загине. Мій син не герой, згадує старенька мати, він звичайний боєць. Патріот своєї батьківщини, яких було тисячі. В сімейному альбомі Анастасії Тимофіївни зберігається багато фотографій. Як добре, що на плівці відбито кілька миттєвистих життя солдата, які збереглися для вічності. Ось портрет юнака, ведь примружені розумні очі, прямий, ніби виточений із мармуру красивий ніс, Чітко окреслені губи, які надають обличчю особливої привабливості. Задягнений солдатський кожушок, шапка-вушанка трохи збита на бакир. Блискучий гудзик офіцерського кителя, що виглядає з-під кожушка, та зірочка на шапці-вушанці засвідчує ще на фото молодий радянський офіцер. На звороті напис: "Дівча, армія 1943 рік". І підпис Юрія Новикова. З другої фотографії пильно дивиться генерал-лейтенант, груди яку прикрашають золота зірка Героя Радянського Союзу, два ордени Веніна, п'ять орденів червоного прапора і ще 16 інших бойових нагород. Неважко здогадатися, що на фото Юріїв батько. Василь Васильович Новико, прославлений командир корпусу танкової гвардійської армії яка прославила себе в боях за Берлін. Фронтові дороги батька і сина часто перехрещувалися. Після тяжкого поранення Юрій знову повертається на фронт і потрапляє в гвардійську танкову армію, яка на Україні вела важкі бої з ворогом під Уманню. 5 травня лейтенант Юрій Новиков одержав завдання зв'язатися з розрізненими танковими бригадами і корпусами. Незважаючи на масовані нальоти ворожої авіації, небездоріжя і ще багато всяких труднощів, молодий командир прорвався крізь вогонь, подолав небезпеку і виконав завдання командування. Тоді ж, на одну лише годину в штабі корпусу зустрілися батько з сином. Юрку, синку мій, гаряче обнімав посивілий генерал молодого лейтенанта. Як ти виріс, хлопчику, справжній гвардієць. Син відчував тепло дорогих рук. Давно так не пригортав його батько, ото хіба ще маленьким. А тепер розустрілись вони два новикови, генерал і лейтенант, і не можуть ніяк наговоритись. Вже час і розставатись. «Ну, до побачення, батько. Вірю, що ми з тобою зустрінемось у Берліні», усміхнувся син, обнімаючи на прощання комкора. До побачення, Юрко. Хай щастить тобі. Матері, напиши про нашу зустріч, нехай порадіє. Добре, тато. І розлучилися вони. Ніхто не знав, що надовго. За проявлену мужність і безстрашність при виконанні бойового завдання, лейтенант Новиков був нагороджений орденом вітчизняної війни. А попереду... Лежали дороги, які треба було ще пройти крізь вогонь і запеклі бої, здолавши не одну смерть. Весна 1945 року. Нелегка, але радісна довгожданна весна нашої перемоги. В березні 1945 року Юрій Новиков закінчив курси при Ленінградській вищій офіцерській бронетанковій школі і знову вирушив на фронт. Він рвався в діючу армію, як птах, що зачув весну. Адже скоро має бути перемога, скоро. Його місце там, в передових лавах військ, що штурмують Берлін. Він став офіцером 3-ї гвардійської танкової армії генерала Рибалка, де сьомим танковим корпусом командував його батько. Сина призначили заступником командира 53-го полку 9-го танкового корпусу. Танкова армія-рибалка була націлена на Берлін. Обидва корпуси перебували на підступах до фашистського лігва, наступали з двох боків і мали зустрітися в центрі поверженого Берліна. Саме тут мала відбутися зустріч двох танкістів – батька і сина. Стояв дощовий туманний квітень. 16 квітня Юрій Новиков очолив танкову роту прориву, і в тому бою своєї машиною знищив один тигр, три зенітні гармати, два доти, 22 бронетранспортери, прошивши кулеметним вогнем півсотні фашистів. Та під кінець бою осколок фашистського снаряда не минув від важного командира. Добре, що товариші винесли його спалаючі машини, відвезли в госпіталь. На щастя, рана була не дуже важка, та й чи міг Юрій спокійно перебувати на ліжку, коли поруч гримить бій за Берлін, і там, на його вулицях, він мав зустрітися зі своїм батьком? Через кілька днів Юрій Новиков очолив похідну колону танкового полку і, прорвавши оборону гітлерівців, сіючи паніку, безстрашно ринувся на Берлін.